Mit hergelitek itt a jó népet, komáim? Ez a város fél tőle. Én ismerem a valódi arcát. Fogdott gonddál! Mit akarsz, grizzly géza? Nem fél tőlem, cigánylány. én csak könnyeidet akarok. Ha a nagyon érzelmes fiatal ember már az elején látta. Szóháli múltatnak! Nézd, hallgass, dérdei imádkozz! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozihistor podcast, itt van velem Áron Sziasztok! Én pedig Dani vagyok, sziasztok! És egy újabb filmmel jöttünk nektek pedig a Jumanji Vára-Dzsungetszi filmről Kérdezhetetek joggal, hogy mi az Isten akartok még erről a filmről beszélni, hiszen már több mint egy hónapja jött ki. De az a helyzet, hogy ezt én említettem meg, hogy ezt a filmet er erről beszéljünk, ugyanis az tavalyi év megjelenései között az egyik legnagyobb siker volt. Én, én számomra szóval teljes meglepetésem, mert az előzeteseket ugye már mozikban tolták egy jó fél éven keresztül, az és biztos, minden is alakommal a szememet, hogy mi a franc. Ezzel egyébként ugyanígy voltam én is, tehát hogy néztem, hogy egy, egy egész jó koncepciót, egy tök jó filmet, hogy lehet ilyen, nem, ezzel, ezzel a hatással, ezzel a, a nem, nem is tudom, hangulattal elcseszni, már amint amikor láttam a trailereket, és akkor ott én nagyon furcsáltam, hogy Végül is ez, én a Jumágyit nem úgy ismertem be, ahova a The Rock meg a Jack Black így beállhatna boholckodni. És hát az hogy kiderül. Majd mindjárt, mindjárt, mindjárt, mindjárt, mondjuk. Tehát a, a film jelenleg, amikor azt az adást felvesszük, akkor nagyjából már a 800 millió dolláros nemzetközi azbevétel felé csorog és ez meg is lesz neki, árának árnak van az kurva sok. Ez ezzel, ezzel Nagyon sok. Tehát, Viszont a uh... Wonder Woman-nek van nagyjából ennyi, vagy, vagy annak van 800 valamennyi, de ez már a, a marvel blob szintét szintjét kezd elérni, egy, egy mezei Jumanji film, a 90-es éveknek a maradványa, amit most újra elővettek, és, és nem tudom, nem tudom, a nostalgia faktor miatt, vagy valami más miatt, de nagyon mennek rá az emberek hétre hétre, és még a legutóbbi hétvégén is az első helyen végzett Amerikában, a filmeket is megdöntve. De úgy látszik, hogy ez így vonzza egyébként a mozifogyasztókat, moz, mozinézőket, viszont oké, okay, hogy lassan érjük 800 milliót, ez nyilvánvalóan sok, de hogy mennyiből készült ezt maga a film? 200 millió alatt, tehát ilyen 150 mondjuk, nem, nem néztem most ennek utána, de már nyilván már megtérült sok, sok, Persze, sok, sok Az szor. egyértelmű volt már a trélereknél, úgy hogy ez... most a nem beszélgetés nem során, nem meg. majd megpövök ezt megfejteni, mi az Istenért mennek el a Jumanji-vára dzsungelre a, a népek, Hétről hétre folyamatosan, és miért van még valószínűleg még január végén, február elején is, még mindig a moziknak a programján rajta. Uh, elején spoilermentesen, aztán szerintem majd a végén azért spoileresen is fogunk beszélni, ha úgy érezzük persze, de olyan nem, azért megint nem lehet lelőni ennél a filmnél sem, Szerintem hát vessük be magunkat akkor a Jumanjiba. Áram, uh, de miért, miért nézted meg ezt a filmet amúgy? Um, egyáltalán nem állt szándékomban megnézni ezt a filmet. Um, igazából kis ilyen háttérsztorít az én fő mozinéző partnerem, az maga barátnőm, és hát azért nekünk van eltérés az ízlésünk között, és ezért emiatt azt találtuk ki, hogy van egy ilyen kis rendszerünk, hogy néha ő válasz filmet, néha én, és akkor ezt váltogatjuk. Uh -huh. És ennél az esetnél egyébként pont egyikünk se volt soros, aha, hanem hanem uh, itt egy közös, konszenzusos döntést próbáltunk meghozni, és akkor ő bedobta ezt a, ezt a mozit, hogy akkor ezt nézzük meg, mert őt ezt érdekelte. Én pedig, ahogyan ezt már mondtam, forgattam a szememet végig, hogy mi ez a pusztító alpárisek, hogy egy klasszikust idézek, és uh, aztán valahogyan, nem is tudom már, hogy miért, de végül is beadtam a derekom, talán azért, mert egyrészt jó időpontban adták, tehát hogy pont akkor, amikor egyébként rá is értünk volna, talán akkor pont egy olyan hangulatban voltam, hogy most nagyon nem akarok depis filmet nézni, most kéne valami vidámság, és így szerintem a lelkem bíztam abban, hogy legalább egy-két kacajt el tudok ereszteni ez alatt a film alatt, és akkor úgy már, már megnyug, megnyugszam arra a hétre. És egyébként ez még sikerült is, tehát szerintem meglepően nem akkor a szar, mint amekkorára gondoltam a legelején, és így valahogy így jutottam én a szék be. Uh -huh. Jó, akkor én sem mondom, én csak egy ilyen, mit, mit nézzünk moziba, mi az, ami most mozizhatnékünk volt és aztán elmentünk éppen, és mondom, Jumanji azt még nem láttam, és állítanak majd akkor kéltek a kritikák, mondták, hogy ez így meglepően így jó, és én meg azt kell mondjam, amikor kéltem, hogy meglepően jó egyébként a film, tehát én olyan, ne az év nem lenne a a most a 2017-es szekcióból, ez a film nem most alapárig, nem, nem. Az a legnagyobb hogy azt hittem, hogy ez teljesen lesz hülyéskedve. A trailer alapján is teljesen erre számított. az hogy Dwayne Joneson megint itt van, megint a kemény, és Kevin hát megint az idegesítő alacsony, Jack Black meg most hoppos nőt fog, nőt fog játszani, hogy ugye el, e, arról szól a történet, hogy e, négy gimnazista bekerül a Jumanji-ba, abban a, abba a társasjátékban, ami azóta áttranszformálódott át hogy. Hagyjon a modern korral, hogy, a, hogy a már azóta újra, vagy azóta már megszületett generációknak is el lehessen adni ezt a filmet, hiszen a gyerekek nem társashoznak. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy, nekem nem tetszett, hogy, tehát, hogy ö, meg volna csinálni ezt ugyanúgy társasjátékkal, nem volt szükség mm. arra feltétlenül, hogy a, a, max, max a videójátékos ugye analógia mellett volt erre szükség, de akkor még nem Jumanji. Tehát, ha igazából ez a film, hogyha nem jumanji nak hívták volna, hanem mondjuk annyira a címai Welcome to the Jungle, akkor ez, ez nem változott volna semmit. A Jumangyi az egy tipikusan az, hogy a brandet, kellett egy brand, ami mögé be lehet sorolni. Ó, erre emlékszel, ugye? Ez a Robin Williams-es 96-ból. Igen, mert uh, igazából a Jumanji az behozta azokat, akik már ezt a 90-es években látták, illetve akik a Mondjuk a 2000-es években még bőven gyerekek voltak, és még nézték ezt a filmet, és akkor behozza őket a Jumanji név, és egyébként meg a, a fiatalabb generációkat, meg ez a játékos, karakteres, tehát amikor, amikor belépünk egy, egy avatárnak a, a szerepébe, a, őket meg azt hozza be a moziba, és így próbáltak egyszerre sok mindenkire lőni, és akkor ez így a. Szerintem a Jumanji ez ezt szolgálta magába a filmbe. Tehát itt szerintem ez egyáltalán nem úgy készült, hogy akkor a Jumanji-nak csinálunk egy erőltetett folytatást, hanem volt egy ilyen ötlet, és akkor mi lenne, hogyha ráhúzzánk a Jumanji-t, és igazából egész jól sikerült. Tegnap este gondolkodtam, hogy logikailag hol lehetne ezt megfogni, biztos meg lehetne valahol, de eléggé ügyeltek arra, hogy, hogy azért meg legyen az átfedés, meg, meg legyen a folytatás az előző filmhez képest. Hmm. Egy-két helyen van összekötés a régi filmmel, van egy az erdőben, amit a. Elemperés. Elemperés, hogy a Robin ráhagyott ott, és az elején még megjelenik maga a is. Igen. igen. igen. A, egyébként a Jumanji nem hall a korra annyira, mert egy ilyen nagyon régi ilyen Nintendo játék, <gül> játék lett még mindig. 2017-ben a... is. De azért, mert ez úgy, az a sztori, hogy, hogy ugye azt a fiatal ellen, a Jumanji első részében, az bedobja a folyóba, patakba, de azt hiszem inkább folyóba. És az kiköt a tengerparton, az ugye úgy van még az első film is. És viszont időközben eltelik jó pár év, mert ellen, a, tehát a gyerek ellen az első filmben, az talán a 70-es vagy a 60-as évek végén dobja be a folyóba, és ez meg valamikor a 90-es évek végén, vagy a 80-es... ez 96-ban történik, Igen. amikor megtalálják Igen. a parton. Csak hogy sétálgatva ki, és ott van. Egy ilyen egészen népszerű tenger, vagy ilyen... ilyen... Hát, frekventált helyen. Igen, de. de... egy kis homok, kis társas játékdobozon, és nem vett részt senki. Nem, kiáll, a, kiáll a, a vízből, de például itt ezt nem tudhatjuk azt, hogy, hogy a játék nem heverte 30 évet a tenger tengerfenekén, és aztán utána mosta ki a víz a partra. Tehát azért mondom, hogy nehéz tetten érni. Ö, logikai buktatót a csatlakozó pontoknál, tehát szerintem egész jól, egész következetesen oldották ezt meg. Nem zavaró egyáltalán. Igen. És akkor 96-ban kerül egy játék vagy egy, egy, ö, egy gyereknek a szobájába, aki viszont szarik a társasjátékokra, hiszen ő a konzoljátékot tolja, éppen azt hiszem talán, de hogy így még egy ilyen nagyon-nagyon régi fajtával, és ezt a Jumai játék hallja, és szarul esik neki, Viszont mivel tudja, hogy haladnia kell a korral, és most más hogyan kell megszivatni az embereket, az emberiséget. Ezért éjszaka folyamán, mivel rárakják egy a, a konzorra, áttransformálja magát egy ilyen kis kazettává. És akkor úgy, úgy lesz belőle, egy ilyen játék gyakorlatilag. Tehát ez mondjuk felvetni azt a kérdést, hogy hogy mielőtt társasjáték volt, lehet, hogy valamilyen másfajta játék volt, tehát hogy ez ilyen évezredeken keresztül szivatta az embereket, és fejlődött, és ez egy ilyen él, élő organizmus. Régen De... még sok volt. Igen. Régen ez egy ilyen elvetemő És, és volt. 20 év VR szemüveg, vagy valami, valami, nem tudom. De ez a következő lépés a harmadik része, mert nyilván ez a harmadik résznek, mert már csak az pénz, a box office pénz miatt is biztosan hát csak nagyon jó, hogy hogy biztosan nem Kevin hart a Dwayne és Jack black és a többi, tehát nem, nem velük lesz, mert a, a film ezt úgymond kizárja Igen. a végével. De akkor hát, mi a, a fő történet ugye ugye az, hogy négy egészen különböző gimnazista arhetípus, találkoznak, és, és, és, és egy ilyen büntető feladatra ítélik őket, és ott megtalálk ezt a játékot és belekerülnek, ahol kiválasztott avatárok testében. Viszont azt azért adjuk hozzá, hogy nem csak egyszerű típusok, de, de konkrétan azok a sztereotípiek, amik az amerikai gimnáziumokba mondjuk be, beágyazottak. Tehát, ha van a fekete, kigyúrt, magas sportoló, akkor van a szőke Instagram kurva Instagram kurva, köszönöm akkor ott van a zsidó Hippohonder, egyébként okos srác aki, és ő a gamer, tehát az okos megint a gamer, amin szerintem már vagy tíz éve tovább kellett volna lépnünk hogy a gamer az nem feltétlenül uh, stréber, tehát hogy így a kocka az, az már nagyon-nagyon nem jelenti azt, é, hogy jö, mellett de, a jó, de ez a film egyébként olyan, mintha a 90-es években készült volna. Csak modern technikával, tehát ilyen szempontból engem még ne nekem kicsit nasztalgiát is ösztem az, hogy ezek az el, elavult <gül> Stereotípiák mert az Instagram picsa az nem, az még a mai napig is ilyen. Szerintem igen. igen hát az, az a, akkor, akkor nem volt Instagram, de nagyjából ugyanez a kategória volt, de most is ez ugyanígy megtalálható. Egy -egyben. és van a harmadik ez az ilyen kiváló, igazából ez az önkétes kívülálló, igen, ez a, ez introvertált a, karakter. Ez, igen, ez az introvertált okos lány egyébként. És akkor ők vannak így négyen, ők belekerülnek egy ö, büntető munka alatt ebbe a játékba, és elindul a konfliktus, mert belekerülnek egy egyébként meglepő módon a saját valódi karakterükkel szinte teljesen ellentétes belső avatárba, tehát hogy a, a hypochonder gyenges trével zsidósrácból lesz a Dörák, a magas kigyúrt Ted Kósarc, akkor akinek a... konkrétan nincs gyengesége, tehát a filmben ugye a, a karakterek meg tudják nézni a saját erőiket és gyengeségeiket és akkor kialírva a Dwayne jones az hogy nincs gyengeség. <gül> és közben a Chavo, az minden gyengeség, <gül> aki benne van akkor ott van a, a magas fekete srác sportoló, ő egy alacsony fekete srác lesz, aki nagyon gyenge, nagyon lassú, és szinte csak gyengesége van, tehát hogy ez a helyet cseréltek gyakorlatilag. Igen. Akkor az Insta, Instagram pitch gyakorlatilag egy kövér szőrös húszer lesz, ugye Jack Black. Hát minden, minden a külső, és hát itt most csak, csak a külső az, nem tud érvényesülni volt, tehát pont az, az fogadja ki, és aztán van a, a a szürke kivilágvár, aki egy ilyen nagyon dögös, vörös jó csa, a Karen aki a Doktor who ismert meg a Galaxis őzőjében volt az egyik karakter. A Galaxis az a kopasz kék, kék igen. Ür ürl igen, igen., igen. És tehát, hogy nem csak ízé nem csak uh, jó csaj lett, de mellé még iszonyatosan erős és iszonyatosan a ügyes A Ruby Roundhouse a férfi gyilkos. Igen. akkor ők, a matomásod, hogy ez annyira jó. Ez <lists> <g dism> egy <dejar However> tök karakter. Erősséget, megint a, a, a, a tulajdonságokat meg aciutnak kapnak, például a Kevin Hart nak a gyengesége többek közt az egyébként az, hogy nem tud futni, nem tud, nem tud er, ö, ütni senkit és. Ha, a sütemény. És az, minden süteményre meghalt. Igen, tehát hogy, hogy nem úgy a gyengesége a sütemény, ez egyébként egy ilyen jó. szituációs poén is benne, hogy, hogy, hogy, hogy nem tud ellenállni neki és csak zabálni tudja, hanem hogyha beleharap egy süteménybe, akkor felrobban. Ezt egyébként nagyon nem számítottam rá, és szerintem ez egy, egy kurva ja, Igen, mindenkinek van van, van egy, ugye, egy történet, amiben végig kell harniuk, el kell menni helyekre, szintekre kell lépni, ott meg kell adni feladatokat, tehát egy videójátékos mechanikával zalik a történet is. És emellett van három életük, tehát gondolhatjuk, hogy mindenkinek nagyon kevés majd a vége, tehát itt hallak az emberek, és talán újra előkerülnek, és az mindig ilyen általában egészen vicces dolgokat szokott nenni, például a Igen. És egyébként szerintem, ami a filmnek egy nagyon nagy erőssége, hogy felvállalta ezt a ezt a szerepcserét, ezt a belső karakterdrámát, hogy akkor én kint voltam, most teljesen más leszek bent, de nem, nem, nem lett lesz, nem lesz az a, a sztereotípikus, mint egy csomó ilyen ö, játék meg, meg virtuális valóságok filmnél, hogy, hogy nem tudok az lenni a valóságban, aki valójában vagyok, hanem a játékban vagyok az, van az igaz énem, én hanem hogy van, aki megszívta, tehát hogy van, aki, igazából szarabbul járt azzal, hogy a játékban egy másik karaktert kapott, és mégis ebben kell valahogyan működnie, meg hogy ezek a, ezek a, a színészek gyakorlatilag hogyan játsz, játszák el, azt, hogy egy teljesen másfajta karakter belekerül az ő egyébként uh, tipikus fizimiskájukba, maga tipikus megjelenésükbe. Tehát szerintem ez így a színészi munkából is nagyon vicces lehetett Aha. mondjuk a döráknak elképzelni, hogy akkor ő most a gyenge hiponder zsírus srác, aki, aki, aki megjegy a mókusoktal, elsírja magát, hogyha valami nagyon nagy veszélyre már csak gondol. Tehát szerintem ez egyébként egy nagyon szórakoztató forgatás lehetett. Dupla a csavar, van itt, tehát nem csak a, a maguk a karakterek vannak kifolytva, de a színészek is pont a, a stereotípiájuk ellen dolgoznak. Igen, igen, és emiatt szerintem ez a ez a szerepcsere, meg az egy, ebből adódó konfliktus, meg az ebből adódó ö, komédiás jelentek, szerintem ezek működtek. Mert Igen. hogy ott nekik is volt egy kis challenge, hogy nem, nem eljátszom most a, izé a nagy darab, nagy darab volt, mint a Bévácsban, <laughs> hanem hogy most itt konkrétan bele kell, bele kell helyezkednem egy 16 éves srácba, aki belehelyezkedik az én testembe, és akkor így volt benne egy ilyen dupla csavar. Igen, Nikolász jontra volt az állarc színű voltak ilyenek, az <gül> ami, ami, ami viszont például ott az, az, az azért nem volt ennyire érdekes, mert a Nikolász amúgy is szenvedős, és ott az állarc csere miatt a film nagy részében ő, ő volt a szenvedős karakter. Ez egy másik podcast témája, de, de ott ugye nem volt ez a dupla csavarod, csak úgy helyre kerültek a szerepek itt, viszont duplán meglettek meg ezek borítva, és ezért szerintem egy tök szórakoztató. Ha. Közé, mind, mindig, mindig a figyelmet azt így vitoroltak, tehát így nem volt unalmas emiatt szinte soha, majd, majd egy kicsit szerintem leült majd elmondom a spoiler, hmm. megjelenik valaki, és onnantól kezdve a film kicsit más lesz, de ezt majd a, mind, mindjárt spoilerzunk és akkor utána elmondom, azt viszont mondani akarom, hogy a Jack Black járt szerintem egyiket a legjobban, és ő nagyon, nagyon, szerintem ő ezt a hívva a Fonepest. Valószínűleg, tehát ugye a Jack Black az amúgy is egy olyan színész, akinek olyan filmjei vannak, hogy a legnagyobb időutaságokat kell eljátszani, és szerintem ezt mind olyan élvezi, legalábbis, ha láttatok Tenacious D videoklipet, akkor biztosan élvezi, és szerintem az, hogy el kell játszani egy 16 éves, Instagram-pitchet, az, az szerintem egy ilyen, zseniás, ilyen Hát ez, a, ez a, ilyen igen, csak ritkán kap egy, egy megyvenes, között, pocakos férfi. De, de egyébként meglepelően jól hozza. És Tehát, a nem sz... ripacs. A jack Bellokat azért nem de... szeretem egyébként többnyire, csak ritkán, már ripacs. Igen. igen. Néha túl ripacs, néha szándékosan ripacs, elég ripacs, de itt most egyáltalán nem volt Én az az teljesen is. azt hittem, hogy ez, ez, hogy ez Ezt a rip, ripacságot szúrni. az kimaxolja és iszonyat Isszony egy sarkított karikatúra lesz, de nem. Egy ilyen tökre élő, teljesen jól lélegző, teljesen jól rezonárul. Egy bellett elhitták, hogy. Hogy egy nő. Ez a művelet nem írtam volna, hogy sikeres. de sikeres. interakciókat csináltak a karakterekkel, akkor én azt látta, hogy ilyen a Csajszty is ezt mondta. Ja, tehát a Csajszty. Igen, tehát hogy amikor bele, be, voltak ezek a mindenféle belső drámázások, meg nagyon jól nézett ki, ahogyan ezek a karakterek a változás után egymásra reagálnak, és hogy ebből lett egy konfliktus, akkor tényleg nem, a, nem arra gondoltál, hogy most itt Jack Black eljátsza, mint hogyha egy 17 éves lány lenne, hanem az, tehát tényleg azt látod, hogy a lány belekerült egy másik karakterbe, és nem úgy gondoltál végig a szereplőkre, hogy jó, most a tini szereplők kaptak 20 percet a filmből, és egyébként egy órát pedig a nagy A- B kategóriás szárok játszanak, hanem végig úgy álltál hozzá, hogy ezek valójában azok a srácok, akiket a legelején megismertél, csak kirtelen egy más avatáruk lett. Igen. Viszont, hogyha már itt a konfliktusnál tartunk, majd a spoileres részben, szerintem arra lassan rá is térhetünk, ott nekem van egy olyan zicser, amit csak félig hagytak ki, de inkább vagy hagytak volna ki, vagy vagy csináltak volna meg, de rátérünk a spoilerre. Persze, lehetünk. Akkor innentől a kezdve spoiler, de Szerint... nézetek maga a filmet Igen, Igen. azt mondom, hogy, hogy nagyon meglepődtem, hogy ez a film mennyire könnyűr kapcsolódás És mennyire értelmes, én... tehát ahhoz képest, hogy mit várunk tőle. Igen, ja, igazi az a Eset, tehát az én gyerekkoromból egy filmeket néztem, videó közöttem, igen, azokat, azt a hangulatot szerintem teljesen visszahozza. Úgyhogy én nagyon ajánlom, nem kell sokat várni tőle, mert azért az a film úgymond, egy bot egyszerű film. Igen, és viszont De... azt, azt meg ne várjuk, hogy visszahozza az eredeti Jumanji hangulatát, mert itt egy ilyen kis megjegyzés, hogy én a Jumanji-t kicsikét láttam, és ott azért volt egy-két olyan para jelenet, ami, ami amin én nagyon megijedtem, és ami, ami miatt én azt nem gyerekfilmként érzékeltem, hanem, hanem sokszor ilyen horrorisztikusan uh, hatott rám. Viszont ez, ez nem az, tehát hogy itt ez nem annyira színes, ez itt végig uh, inkább egy ilyen hahot a viszont annak teljesen jó. Harsány, igen, de nem, nem alpári. Igen. Úgyhogy ez a legnagyobb dicset, amit szerintem ott a film. Szóval ajánlom, mindenkinek, és akkor most beszéljük kicsit a cselekvenynek a részleteiről. Állalnak, hogy mit szeretem mondani. Szóval kezdjük a végével, hogy aztán tudjuk visszafelé haladni. Ugye, ahogyan erről kicsit zagyváltunk itt az elején, az a fő konfliktus, hogy belekerülnek e a, ezek a szereplők egy teljesen ellentétes karakterbe, és nyilván akik ö, rosszabb tulajdonságokat kaptak az avatárokkal, mint amilyen a való életben van, mint például a sportolósrác, uh -huh. vagy, vagy mondjuk az instapicsa, azok nagyon-nagyon vágyakoznak ki ebből a világból. Viszont a, a, a gyenges rác, aki a drág karakterét kapta meg, ő látszik benne, többször van egy ilyen, jel ilyen jelenetei, amik talán pici lettek megoldva, hogy ő élvezi ezt, hogy ilyen nagy hatalma van, hogy nagy fizikai ereje van, és hogy bátor lehet. És a végén, amikor az első három ö, ember már kiszállt ebből a játékból, akkor ő maradott ö, utoljára, és ő ott elgondolkozik azon, hogy mi lenne, ha itt maradna, és kb. királyként uralkodna ebben a világban. És ott van egy nagyon-nagyon pici, kb. egy-két másodperces vívódása, majd utána automatikus. hát persze, nyilván kimegy egyértelmű, hiszen ez egy ilyen film. És az szerintem egy, egy ilyen nagy elhibázás volt, én ott vagy valami komolyabb vívódást raktam volna be, vagy egy kis drámát, hogy ő mégis benne akar. Nem volt ez úgy felvezetve szerintem. Tehát, ö, szerintem ez rosszul lett volna a hangulatot, rosszul érintettem volna, mert ez a film sokkal egyszerűbb a akart megütni. Nem volt helye itt drámának, meg, Persze, ilyen, ez... helye, identitásválságnak, meg ilyeneknek. Identitásválságnak vagy ilyeneknek. Ez, ez, ez csak egy igencsak az üzletet akarta könnyen és egyértelműen átvinni. Igen, ez, ez, erre akartam ö, utalni, amikor ezt felvezettem, hogy vagy ne rakták volna bele, vagy lett volna erősebb, de Szerintem... ez így félig mendig, ez Szerintem nekem nem még telik, hogy maga a kérdés felhetődt egy ilyen filmben, hogy ó, most akkor maradjak inkább, de mit csinálnék az, az, akit, az akit ő, a, aki őt érdekli, az meg kiment. Igen, ez... szóval, hogy is mondjam, én se a másik másképp a helyébe. Nyilván persze ez, ez így van, de meg aztán látjuk, hogy hogy meg is ö, nyerte azzal a valóságban játszott játékát, hogy ő kiment, hiszen akik ö, korábban nem voltak a barátai, vagy barátai voltak, de már nem a barátai, azok megint a barátai lettek, tehát hogy, hogy ő nettó nyerte ezen a játékon, de én ott azt a vívódást vagy egy kicsit hosszabbra nyújtottam volna, tehát ott, ott még drámaztattam volna, a sziklát még egy fél percen keresztül. Azt akarsz, hogy vizet akartál, azt a sziklából, ez Igen, konkrétan, konkrétan. De ezt, ezt tettem volna, vagy pedig inkább kihagytam volna ezt a végén. De, azt nem tudom, nem voltak elegek az érzelmes mólogok, amikor néz a napba. <gül> Tüzes tekintettel. Igen, azt az. a egy jó visszatérőpanyom. Mondjuk az volt a baj, hogy, hogy szerintem azt az csak egyszer Mondták így ki, meg egyszer került ez bele, mondjuk így a párbeszédbe, de akkor nagyon. És aztán utána, amikor volt ez a visszatérő tekintet, akkor ez nem vált explicit, mert az lehetett volna egy ilyen jó visszatérő verbális poén is, hogy már megint úgy néz, vagy valamit. Szerintem az volt. Nekem mindig fölött, mindegy. És alkalom volt, és néha szerepek is, hogy és is, megálltak is, bambultak, hogy jó, jó, oké. Mit kell csinálni? Bocsi, belefelkezdtünk a pátosba. <gül> Nekem az annyira nem volt explicit én ott az, még hiányoltam volna egy kis ráerőltetést. Ö, ami szerintem ráerőltetés, az a, az ötödik karakterbe hozása. Ami a végre szerintem megtérült, a lezárásra együtt, amikor kiderült, hogy igazán megmentették, és ő tudta az életét tovább élni. Ez egy megtérült, de maga a film, a dinamizmus megtör megtörtént. Addig ugye a film felé ezt a négy karaktert, és abszolút velük voltunk, nagyon különbség voltunk minden esetben, hogy hova mennek. És aztán értem egy ötödik ember, aki, aki így kirányítja őket ebből az ilyen ismeretlen, ösör, a, ugye, aki mindent tud már előre. És a, így be vannak avatva a többi szereplő, És nekem ők van amikor még ők fedezték fel ezt a glágot, és mert együtt mi feleztük fel. Aztán megjelent egy figura, aki be elmondja, hogy nekik, hogy mit kell csinálni. Igen, ez egyébként nekem is egy ö, kicsit elrontotta a varást, mert ugye a Jumanji első része az arról szól, hogy hogy a játék feldob egy olyan ö, meglepetés kártyát, hogy akkor most a bentrakat játékos kijöhet, de viszont ő is bent töltött egy 30-20-30 év, évet. Tehát akkor miért ne mutatná meg a folytatás azt, hogy, hogy ellen milyen világban ö, élt 20 éven keresztül, és azt miért ne fedeznénk fel mi, hiszen az egy nagyon misztikus világ, amiből mindig csak kiugrálnak dolgok, amik hol parák, hol viccesek, de nem tudunk róla semmit, hiszen mi csak elszenvedői vagyunk ennek. És mi lenne, hogyha megmutatnánk ez belülről, ez tényleg egy tök jó ö, érzés volt, amikor láttuk, hogy felfedezik ezek a karakterek, van ennek egy egész sztoria, stb. Aminek viszont nyilván a játék sztoria, az teljesen különbözik a jumanji a, mint a társasjátéknak a belső sztoriától, hiszen nincs már itt az a vadász, meg itt azért megváltozott maga a játék is. De az igen, az, az ezt teljesen egyet, ezzel teljesen egyszer érteni, hogy a, az új játékos az ezt a játékos hozzáállást mondjuk így elveszi, és inkább csak így le akarja zárni a filmet. É. Igazából maga a maga a játéknak a, a sztora, tehát nem csak a filmnek, de a játéknak a storia is, ami igazából részben egy, az, az elég, elég Tehát, hogy ha mondjuk játszottál izékkel, játszottál. Egyátékos üzemmódban a játékokkal és nem csak multiisztel, akkor van egyfajta igényed arra, hogy a történet az jól ki legyen dolgozva. Hát itt nincs. Tehát, hogy... Ez egy nagyon régi videójáték. Igen, de hogy még régi videójátékokban is előfordultak olyanok, amikor tényleg jól jó, ki voltak dolgozva a karaktereknak, jól ki volt dolgozva a sztori, itt ez nincs. Itt ez, ez iszonyatosan buta, ez iszonyatosan nincsen semmi meg az a jó, hogy a film forgatókönyve jobban ki van dolgozza, mint ennek a játéknak, tehát itt a Jumanji konzoljátéknak a háttérsztoria, mert az csak csapnivalóan szar, gyakorlatilag. Hát, el kell menni A-ból B-be. Igen, és én, én, ott, kell, ott van, van mondjuk egy vagy két puzzle, azt meg kell oldani, és aztán megint tovább. Tehát ezek a nagyon-nagyon kezdetleges kalandjátékok, de olyan, amiben a, a sztori megírásához még kreativitásra raktál. Tehát, hogy itt a, a meg, megőrül a az antagonista szereplő, és ezért nem tud tisztán gondolkozni, meg hogy, meg hogy a, e, tudja irányítani az állatokat, miután a varázskő nála van, de miután elvették a varázskövet, azután még mindig tudja irányítani no, az állatokat. Értek. Az annyira hülyeség volt. Tehát, hogy azt, azt, azt, azt, mondom, hogy a játéknak, tehát a Jumanji konzoljátéknak játéknak, iszonyatosan nincs kidolgozva a sztoria, de a forgatókönyvírók se akartak kidolgozni neki egy sztori. Hát alacsonyra üttek, az biztos. Igen, viszont legalább a, a karakterdrámát az jól csinálták. Hát meg. komentettem azért összességében a végére, mikor a... mennyi időt töltenek meg a játékban, az ő szemszikből két napot? Hát kettő-három napot. Igen kettő-három napot. A, a pláza picsa. Az... Abszolút ilyen tipikus, ilyen cuki kislány leszek a kis sapkámba, kötött sapkámba, és mindenkivel jó, jó fejlesztett. Kár napot gyökeresen megváltozik az egész személyisége. Ezek azért nagyon hollywoodi gudisapkák <gül> Jó, ez, ez, ez mindenképpen, tehát hogy inkább az, ami bent történt a játékban, azok a. Tehát ahogyan egymásra reagáltak ezek a megváltozások. Megváltoz, már a közben is változnak, nem az, hogy. Persze, persze, Ez, persze, ez, ez van. Ő, Nem ül nagyon messzire ez a film, azt eléri, amit akar, szerintem. Ezek karakterkéigként nem mélyek egyáltalán. Nem. Még ugye vannak ezek a Dwayne Johnson, jack avatárok, de a kint lévő személyek is avatárok. Igen, tehát ezzel kezdtük, hogy ezek konkrétan sztereotípiák. Vagy... Sztereotípiák van a sztereotípiákban, és egy, azok a sztereotípiák egymással háborúznak, és ez a legérdekesebb momentum az egész filmben. Úgyhogy emiatt, emiatt mindenféleképpen én ajánlom. Igen, hát szerintem ez egyébként egy ilyen egyszer film, míg az eredeti, tehát a... 96-os Jumanji azt szerintem többször érdemes megnézni. A, az az... égi az jobb, igen, de az nem a visz hipsterségünk mondja. Igen, ez most nem sznoboskodás, itt most tényleg az, az egy, az egy ö, okosabb, meg egy értelmesebb, meg egy, ö, egy mélyebb film. Tehát ott azért annak, annak nagyobb drámája is van. Viszont ez meg azért szórakoztató, meg egy ilyen könnyebb kis nevetgélés, tehát én gyerek hangosan röhögtem a film jó pár poénján, és ezen annyira örültem. Szerintem az egyébként a nagy sikerek a filmnek, azon kívül ugye, hogy, hogy egy nagyon színes, nagyon vidám film, hogy a, a, nincs most jelenleg még egy ilyen, mert a, még a legnagyobb blockbuster ugye mostanában a Star Wars-nak a nyolcadik része, még az, az is egy ilyen nagyon életre lehozós film, meg tűnik. A, meg a, igen, ott is van viccekkel mondjuk, de a Jumanji-ban jobb viccek voltak. <gül> <gül> ez egyébként sajnálatos, hogy egy ilyen, egy ilyen remake-ben jobb viccek vannak, de, ez, de ezt már kifejtettük az utolsó Jeddik adásnál, azt is hallgassátok meg, és akkor ott azt megbeszéljük. Hogy Igen, meg... a Jumanji egy, egy jól használta az alapkoncepciót, és nem, nem, egy, nem egy ilyen igazi nosztalgiarajó, rajongói lehúzás akart lenni, és nem is az lett végül, hogy én nem lakom. Szerinted megújították az eredeti remek művet ezzel a filmmel? Máshogy nyúltak hozzá, igazából ezután egy harmadik részt nem tudok elképzelni hogy most mit fogják csinálni, telefon fog bekerülni hogy mi lesz ebből Tehát, ja. de majd azt majd a jövő majd, majd elmondja nekünk, majd kíváncsiak münkre Igen. Hát, ja. De egyébként érdemes megnézni, hogyha nem akartok rá pénzt költeni, nem muszáj öm. De hogyha hogy tényleg az a szintista olyan nem az, az jófajta az kikapcsolós film. Mm -hmm. Igen. Tehát ez, a mit tudom, pár haverral nincs a dolgot szombat délután, akkor ez teljesen jó program. Úgyhogy hajrá, jó szórakozás hozzá. Jó szórakozást, és ne felejtsetek el feliratkozni YouTube-on, követni minket Facebookon, megnézni a Mixládra, ra hogy rendesen feltöltöttem oda az újadást adást, avagy sem. És a legjobban annak örülünk, hogy szövegesen értékeltek, főleg az itunes de vagy itt kommentben, de akármilyen pl platformon. Úgyhogy kövessetek, szóljatok hozzánk, és hogyha van, Építők kritikáltok, mondjuk az én beszédkészségemre, akkor azt nyugodtan írjátok le. Majd válaszolunk. Köszönjük, Köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok.